Det blir söndagsskola för barnen som får gå iväg här just nu. Så ska jag och vi ge oss in i, i ordet här tillsammans. Förra, förra söndagen så talade Maria. Jag har lyssnat på det på, jag var ute och... Jag följer mina rutiner, jag brukar vara ute och jogga och träna på olika sätt Då brukar jag lyssna på predikan och det var lite ovant att ha Maria i, i, i lurarna när jag var ute och sprang så Men det var, hon var riktigt duktig och riktigt proffsig så att det, det var kul Sen talar hon om ett ämne som, som jag tycker är viktigt också Det här med att leva med Gud i vardagen och jag kan väl säga att det jag tänker tala om här idag blir lite, lite grann en fördjupning av det. När man går in i, i eh, bibelordet och ett, utifrån Efeserbrevet ett, ett sätt att tänka kring, kring det här. Eh, det är lite eko, Tror jag, du kan dra ner den där effektgrejen där på, på mastern där kanske. Jag tror att det eh, kanske ekar lite mindre. Så, där. så bra. Min vecka varit har varit vecka när jag varit både i Stockholm och i, på Göteborg utanför Örebro och träffat kristna människor och planerat och pratat om olika saker. Om att plantera nya församlingar och sådär. Jag är involverad i något som, som vi kallar för M4 det är ett utbildningsprogram vi vi nu under det här året har tränat sex team. Alltså sex team av människor som vill starta nya församlingar i Sverige. Under nästa år så tror, tror vi att vi kan få tio team som vi ska köra. Så det är lite kul. Jag vill bara liksom berätta det. För ni är ju högst delaktiga på olika sätt också i det, det jag gör så där tillsammans med, med andra. Och det, vi är flera samfund som jobbar tillsammans med det här och det är lite spännande att det kan bli 16 nya församlingar i Sverige som ett resultat delvis av, av det är många andra som är med och bidrar men, men att vi kan få vara med och bidra härifrån på det sättet, det tycker jag är kul. Det kommer att bli församlingar i, i Linköping och Söderköping och Norrköping och, och Trelleborg och Halmstad, och Helsingborg och Borlänge och Stockholm och lite andra ställen. Det är kul, tycker jag. Eh, ni är kanske inte är sådana som tänker på församlingsplantering och sånt varje dag eh, som jag. Jag är lite nördig på det sättet. Eh, kanske inte har riktigt samma intressen som, som alla andra. Och kanske inte riktigt läser samma böcker och tänker på samma saker som du gör. Men vi har alla eh, våran Vandring, vi har alla en vardag där vi lever Vi har alla utmaningar En del av er kanske studerar Jag vet att Oskar har ett nationellt prov här i, i veckan Så han, han tänker på det under sin vakna tid Fundera på det En del är lärare och tänker också på nationella prov Men de tänker mer på det som kommer efter När det ska rättas alltihop Sen finns det vi som, som jobbar här och börjar inse att det är fem, sex veckor kvar. Så är det ett semester sen. Och så tänker man, ja, man ser allt jobb man har framför sig fram till dess. Sen kanske det är någon som inte jobbar just nu och tänker på, ja, hoppas det blir härligt väder. Men, men det skulle vara roligt att få ett jobb. Och hur ska jag liksom hantera den här situationen? En del av er... Väldigt uppenbart har fått stora förändringar i livet de senaste månaderna med, med nya familjemedlemmar, små barn, förändring i livet och alla de här sakerna är utmanande på ett, på ett eller annat sätt. Alltså vi, vi behöver klara av vårt liv. Och tillsammans med, med, med Jesus som vi ska se här så, så finns det förutsättningar att leva sitt liv på ett lite annat sätt än, än det vanliga och innan jag läser bibeltexten som jag ska ha idag så tänkte jag bara säga att det, det, som kristen så är det tre saker som vi behöver förhålla oss till och det, det första är att alltså, det är ju relationen med Gud eller relationen med Jesus den är väldigt viktig som kristen. Och den relationen har inte alla andra människor. Men om man inte tror så, så, liksom, så förhåller man sig inte till det. Utan man väljer bort det av en eller annan anledning. Sen så har vi det här som alla har. Och det är liksom den här dagliga vandringen. Vardagen. Livet. Det har alla människor. Och det kan man ju förhålla sig till på lite olika sätt. Och sen så har vi det, det Bibeln kallar också för, för, för den andliga kampen. Och den är alla människor också utsatta för. Oavsett om man tror eller inte. Så, så finns det en andlig kamp om våra liv. Med frestelser och, och sådana saker som, som vi alla berörs av på ett eller annat sätt. Och för att få det kristna livet att fungera så behöver vi liksom hantera de här sakerna på rätt sätt och i rätt ordning. Och när då vi kommer här till Efeserbrevet så vi ska se vad Paulus skriver om de här sakerna idag. I Efeserbrevet 2. Så vi ska slå upp det. Det blir en del andra bibelord men jag vill bara att ni om ni har biblarna med er eller Mobiltelefon med bibel i eller något så. så slå upp Efezebrevets andra kapitel. Vi ska läsa från, från vers 4 till 10: Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. Och så här ger Paulus en bild av vem Gud är. Gud som är rik på barmhärtighet. Barmhärtighet är ett begrepp som... Alltså, vi tänker på att man hjälper människor och de som har det svårt. Och så där. Men, men alltså, det bibliska begreppet betyder att man bryr sig så mycket om en person så att man får ont i magen. Jag vet inte om du har känt det någon gång, men man, man liksom, man, när man ser en person eller när barnen blir sjuka eller så här så kan man liksom känna så mycket att oj vad skulle vilja hjälpa dem så att man får ont i magen. Det är ungefär den betydelsen som, som det har. Och så när Gud ser på oss så, så bryr han sig så mycket om dig och mig så att det känns i magen på honom. Varmhärtighet. På svenska så är ju ordet varm och hjärta. Som har blivit barmhärtighet. Alltså det har om att ta någonting väldigt nära till sig. Någonting som är dyrbart för en. Det är en sån Gud då, alltså, som har älskat oss med så stor kärlek. Också när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Paulus använder ofta den här bilden av död eller levande. Men utan Gud så är man död i den här andliga bemärkelsen. Med Gud så är man levande. Tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. Det här är första positionen som jag ska komma tillbaka till. Att sitta. Att han har satt oss. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. Att han har satt oss. I den himmelska världen Jag kommer tillbaka till det här sen För att de kommande tider visar sin överväldigande rika nåd Genom godhet mot oss i Kristus Jesus Till av nåden är ni frälsta genom tron Inte av er själva Guds gåva är det Inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig Till hans verk är vi Skapade i Kristus Jesus till goda gärningar Som Gud har förberett Så att vi ska vandra i dem Så att vi ska vandra i dem. Och det är det andra som jag vill säga. Att vandra. Att sitta, att vandra. Och nu ska vi läsa trettonde versen i sjätte kapitlet också. Där det står. Ta därför på er hela Guds vapenrustning. Så att ni kan stå emot på den onda dagen. Och behålla fältet sedan ni gjort allt. Att stå emot att sitta, att vandra och att stå eller stå emot Det är tre saker att komma ihåg Vi ska ta dem i tur och ordning Att vara satt med Jesus i den himmelska världen Alltså var är den himmelska världen? Om man tänker att det jag såg på Star Trek film med Oscar igår Alltså var finns himlen? Är det någonstans långt ut i universum så är det väldigt, en, en väldigt konstig bild att vara satt med Kristus i den himmelska världen. Alltså är det på månen eller är det på mars eller vad är det? Men, men den bibliska förståelsen av, av den himmelska världen det är den osynliga dimensionen här. Så att himlen är alltid nära. Gud är alltid nära. Den heliga är alltid nära oss. För den himmelska världen är den osynliga dimensionen av den värld där vi är just nu. Så när Jesus på Kristi himmels världsdag lyfts, lyfts upp och lyfts bort så liksom åker han inte iväg någon annanstans i universum utan han, han går från den synliga världen in i den osynliga världen. I, i sin uppståndelsekropp. Hur det går till det får vi fråga honom om när vi får chansen. Eh, exakt det här, hur det här metafysiska fungerar det kan jag inte jag svara på men det Bibeln säger det jag tror och det alla kristna tror är att Jesus finns där i den himmelska världen och det är den plats där Guds tron finns där änglarna rör sig och opererar där Guds närvaro finns och Jesus säger i något till i, i Bergspredikan när han lär, lär de ungarna att be att de ska be att Riket ska komma och att Guds vilja ska ske Så som i himlen Så och på jorden I, i Jesu tänkande så är den andliga dimensionen Den himmelska dimensionen är alltså Det osynliga, är överordnat Det synliga Så det som finns i, i den himmelska världen Är eh, starkare och tydligare Än det vi kan se och ta på om man tror på Gud så tror man på att Gud finns fast man inte kan se honom. Gud finns fast hon inte syns. Finns det någon barn, barnsång som säger Jesus finns fast han inte syns? Det är sant. Så Jesus finns och han är nära till hans fast han inte syns. Och när vi då blir, blir satta i den himmelska världen så innebär det att vi genom tron, genom nåden... En, alltså, vi är en del av Jesu upp, uppståndelse. När Jesus uppstår från den döda så uppstår också vi till ett nytt liv tillsammans med Kristus. Så vi får leva det här nya livet här på jorden. Alltså, våra kroppar är kvar här, precis som vanligt. Men, men vi får också en, en kontakt in i den himmelska världen. Bibeln är jättemånga olika bilder av det här, att man blir född på nytt. Att man blir rättfärdiggjord, att man får ett nytt liv Att man blir Guds barn Att det blir en källa av levande vatten i en som strömmar fram En massa sådana här olika bilder som försöker beskriva den här verkligheten Att genom vad Jesus har gjort för oss Så är vår position, grundpositionen som kristen Att man sitter med Jesus i den himmelska världen Tillsammans med honom där kan man försöka tänka, tänka sig in i vad hur... Jag brukar när jag ber försöka tänka mig den här bilden att jag faktiskt sitter med Jesus i den himmelska världen. Det är ju liksom väldigt svårt att, att tänka sig hur det ser ut. Men, men jag försöker liksom göra den bilden att Jesus sitter där på tronen och jag får sitta där tillsammans med honom och, och prata med honom. För vi talade ju faktiskt om förra, förra veckan eller För två veckor sedan så talade jag om att det du ser, det du fäster blicken på, det ger riktning i ditt liv. Och vi behöver ha blicken fäst på Jesus. Och Hebrebrevets författare säger att låt oss ha blicken fäst vid Jesus trons upphovsman och fullkomnare. Som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen. Och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Alltså Hebrebrebrevets författare säger också: Fäst blicken på Jesus, han som sitter på högra sidan om Guds tron. Vers 3 säger: Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare, annars tröttnar ni att tappa modet. Se, tänk. Låt Jesus fylla dina tankar. Låt Jesus vara en, en del av, av dina inre bilder. Och eh, Tänk den här verkligheten. att det, det är det som är verkligt. Att Jesus är Herre. Som ett Guds barn så har jag kontakt med honom. Utifrån kontakten med Jesus kan jag leva mitt liv. Jag sitter med honom, jag satt med honom i den himmelska världen. Och sätter man in det här i hela sammanhanget i Efesebrevet så förstår man bilden ännu bättre. För Paulus har målat en, en bild i hela första kapitlet där han beskriver hur Jesus över alla andra makter och krafter och så här. Det här kan ju te sig lite märkligt för oss. Men det var ett löfte till, till Israels folk i 5 Mosebok, 28 kapitlet och 13 versen. Där det står att, att Herren ska göra det till huvud och inte till svans. Du ska endast vara över och aldrig vara under. Om du lyssnar till Herren din Guds bud som är idag ger dig för att du ska hålla och följa dem. Du ska alltid vara över. Endast vara över och aldrig vara under. Så Man kan ju tänka sig en brottningsmatch eller vilken situation som helst. Det är alltid bra att ha övertag. Det här lovar Gud till Israels folk om de lyssnar till Herren din Guds bud och håller dem och följer dem. Men det här, här i, i, i det här sammanhanget så kopplar Paulus det här till Jesus. Och det är bara genom Jesus som vi kan... Alltså, det är den nåd som han ger oss som vi kan bli frälsta genom tron. Det är inte gärningarna längre. Vi kommer strax tillbaka till det. Men att vara över och inte under. Och det är faktiskt något som jag har haft som en, en del av min dagliga bön i... Minst 25 år. Att, att jag tackar Gud för att, att ordet säger att jag får vara över och inte under. Huvud och inte svans. Jag brukar be det över mina barn och över min familj och olika situationer. Och tacka Gud för att tillsammans med Jesus så, så är jag över. Och det, det är liksom en, den, den position som vi har med Jesus. Och när vi då ska, ska, ska titta på vardagen eller när vi, när vi går in i vår Dagliga vandring så är utgångspunkten alltid endast vad då att vi är över. Inte utifrån liksom att, att vi har makt eller ska kontrollera eller att vi absolut måste vinna varje diskussion, diskussion eller så här, men, men att vi har ett, ett, ett övertag. att vi har gud med oss. Att vi kan möta de här sakerna som, som vi möter i vår vardag utifrån det här him, himmelska perspektivet. När Bibeln här talar om att vandra, att vi är hans verk skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett. Så att vi ska vandra i dem. Så, så är det lite spännande. alltså Att, att Gud har förberett... För oss goda gärningar som vi kan vandra in i. Som vi kan gå in i. Och det, det är lite, ett lite annat sätt att, att se på, på vardagen. De, de flesta människor, de, de eh, så, som det står i vers 3 i brevet, de, de följer sina syndiga begär och gör vad kött och sinnet vill. De flesta människor ser på vardagen också som, som eh, någonting som man ska ta sig igenom. Eh, någonting som man liksom behöver jobba sig igenom. Och det är ett slit och det är en kamp och det är en möda och det är ett besvär. Eh, om man liksom ser hur folk resonerar om man läser tidningen och man pratar med sina arbetskamrater så, så är det liksom den här ja, dagliga mödan, dagliga slitet. Men i ett bibliskt perspektiv så, så, så möter vi vardagen från en annan position. Det är inte utifrån våra, vad vi kan själva, den egna styrkan, den egna kraften. Utan det är att vi är satta med Jesus i den himmelska världen. Och att Gud liksom, i våran vardag, utifrån den här positionen som vi har tillsammans med Jesus. Så har han förberett in i våran vardag en mängd situationer där vi kan göra... Goda gärningar, alltså där vi kan förmedla det som finns i himlen hos Jesus. Allt det goda, kärlek, glädje, frid, tålamod och, och alla de här andens frukter och sådär. Som vi kan få förmedla in i våran vardag. Det här, för mig då, så så det här var det absolut mest viktigast att komma ihåg när det handlat om min familj när det handlar om barnen när det handlar om situationer som som uppstår det senaste året med Kristina här så alltså, det är inte alltid som det känns som att det liksom åh här har Gud förberett en massa härliga saker utan alltså, när, man, när, man, när man möter det så ser man oj jag är här är det komplicerat eller här behövs, behöver jag vara sträng eller här behöver jag jättemycket tålamod eller här behöver jag jättemycket kärlek men, men det, det är liksom vilket perspektiv jag har Möter jag det här utifrån min egen kraft Min egen förmåga Så är det ju en jätteutmaning Det är fortfarande en stor utmaning Men om jag möter utifrån Guds perspektiv Att jag är satt med Jesus Kristus i den himmelska världen Men då, då vet jag också att jag är över det inte under det hur inte svans Jag har Jesus med mig, och har hans ande med mig Jag kan möta situationen Och förvänta mig ett gott resultat. Förvänta mig att mina gärningar blir goda och få en god frukt. Kjell läste för mig här innan gudstjänsten om, om att Jesus har utvalt oss för att vi ska bära frukt. Han har utvalt oss, vi har inte utvalt honom. och Han vill att vi ska bära frukt, här frukt som består. Att Gud har tänkt att din... Vardag, din, din vandring ska få bära frukt. Att det ska få bli gott resultat av det. Och det, det är ju oerhört spännande. Att tänka sig sin vardag som att det dyker upp situationer som Gud har förberett. Det är ingen sån där som gillar att spela dataspel jättemycket men jag har ju i alla fall spelat med barnen ibland så där och i vissa spel så är det ju, men det dyker upp situationer som man kan lösa så får man poäng för det för om man lyckas bra och nu handlar det inte om poäng samlande i, i Guds rike, men Gud har förberett såna här situationer om vi, om vi går in i dem, om vi löser dem bra så kommer det ge ett gott resultat för, för de människorna och för oss. Att gud välsignar när vi går och lever utifrån från det här. Sen är det då så när man då kommer in i de här vardagssituationerna så kommer man ju hela tiden dit Och, och, och mellan nya testamentet är fullt av exempel så kan jag rada upp jättemånga. När lärjungan och andra, eller så kan jag ta jättemånga exempel ur mitt eget liv när, när jag känner att nej men jag fixar inte det här. Den här uppgiften är för svår. Det här är för komplicerat. Det här är för, det här är för stort. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag behöver hjälp. Okay. Livlinor så här. Ring en kompis. Okej. Okay. Ja, lite goda råd. Jag vet inte vad det finns för livlinor i Guds rike Men, men det finns ju en som, som är oerhört eh, bra och, och det är att komma ihåg det här att med, med, Om jag är satt med Jesus i den, i den himmelska världen I min dagliga vandring så, så är det utifrån sitt positionen som jag går Om jag går och känner att det tar stopp Så behöver jag komma tillbaks alltså, Då behöver jag backa tillbaks och sätta mig hos Jesus igen Bibeln säger så här i Hebrea brevet 4. Då vi nu har en stor överste präst Jesus Guds son som har stigit upp genom himlarna så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. För vi har inte en överste präst som är kan med med våra svagheter utan en som blev frestad i allt liksom vi men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Låt oss frimodigt gå fram till nådens tron. Så Jesus som har stigit upp genom himlen, alltså in i den osynliga världen. Till Jesus för att få vad då? Jo, barmhärtighet och hjälp. Nåd till hjälp i rätt tid. Jesus som sitter där och känner för dig och mig så mycket så att det känns i magen på honom. Han har förmågan, han har möjligheten, han har kraften att hjälpa. Också när vi kör fast. Jag vill säga någonting här också om att det är väldigt lätt att som, som kristen istället för att hela tiden komma tillbaka till Jesus och hämta kraft och styrka och nåd i den här dagliga vandringen. Att man halkar in i ett religiöst mönster. Alla religioner bygger på någon form av levnadsregler. Man ska leva på ett visst sätt. Det är väldigt lätt också i den kristna tron att man hamnar in att man tacklar vardagen utifrån levnadsregler för att tjäna de där poängen och kunna tycka att ja, men jag, jag, jag har gjort det jag kunde, jag är en bra människa jag är duktig och så har man något själv att berömma sig av istället för att komma tillbaks till Gud för Paulus skriver här att det är av nåden vi är frälsta eller räddade genom tron inte av er själva, Guds gåva är det inte på grund av gärningen för att ingen ska berömma sig så det handlar inte om att sig, utan det handlar hela tiden om att komma tillbaks till sällan till som, som är Guds tron i den himmelska världen. Och hämta nåd och kraft där. Då. För, att, och för att leva det kristna livet bra så, så, så måste man sitta med Jesus innan man börjar vandra, innan man börjar gå. Och kör man fast i vandringen så... Tillbaks och sitt hos Jesus. Be om hjälp. Hämta nåd. Hämta barmhärtighet. när du behöver hos, hos honom. Det tredje som jag vill nudda vid, som egentligen kanske är en egen predikan, som jag bara vill ta helt kort, det är det sista som vi läste i sjätte kapitlet och trettonde versen om att stå emot. Och Det är min och väldigt många andras erfarenhet Elia efter att ha vunnit seger på berget Karmel till exempel så, så sänker man garden man, man har suttit med Jesus, man har vandrat på, man har kanske jobbat på bra om man tycker att man har lyckats så man ser goda resultat barnen är glada och bra om man har liksom Hela lördagen har man gjort roliga aktiviteter och bra saker och sådär. Och man har lyckats vara på gott humör och allting exempelvis. Eller man kan ha jobbat på och liksom, tagit sig igenom en tuff period på arbetet. Och, och ja, lyckats med Guds hjälp så här. Och känner att Åh, det här, det fungerar. Gud är god, Gud är med, Gud hjälper till. Och så kommer man till den där punkten när man, när man ska slappna av. Och det, där ger Bibeln och Paulus undervisningen här i, i sjätte kapitlet att stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. För det är faktiskt så att vi, alltså det är en andlig kamp också som, som vi står i. Och vi har en, en fiende, en motståndare som vill skäla ifrån oss det vi har lyckats åstadkomma. För Gud, för Guds rike. Och det, det är de här vanliga klassiska sakerna med, med frästelser. Det är tankar som kommer. Det kan ju vara ren ondska på olika sätt också. Men, men det vanligaste är ju är de här frästelsen. Att man frästas. man kan tänka att jag nu har varit så duktig. Nu, nu belönar jag mig själv genom att eh, slappna av. Och då när man slappnar av... När man, när man släpper galen när man inte slappnar av genom att sätta, alltså, sätta sig hos Jesus igen att leva nära Gud man slappnar av man slänger sig i soffan och så bara släpper man allting och så kanske man slår på tvn eller datorn och så får allting bara strömma till så, så är det väldigt lätt att man harkar tillbaks in i det här med, med köttets gärningar eller man ska säga att man frästas att gå tillbaks till beteendemönster som man kanske hade innan man var troende till och med och, allting är så, så nära till hans man, man kan frästas att slappna av genom att liksom, bedöva sig med alkohol Det är jättevanligt i Sverige Man kan frästas att, att liksom, eh, porsurfa. Det är också jättevanligt i Sverige Det är lätt tillgängligt också Man kan frästas att eh, belöna sig på andra sätt som, som är inte är goda gärningar eller, eller uppbyggliga. Jag tror själv att ni har fantasi eller vet vad de här sakerna är som, som, som, som kommer på den onda dagen eller den dagen när man tycker att men nu har jag gjort, nu har jag åstadkommit något bra så handlar det också om att stå upp och hålla fast och behålla fältet. Inte gå under de här tankarna att man är alldeles ensam eller ingen tycker om mig eller ingen bryr sig. Ingen uppskattar det jag har gjort. Fyva trött. Jag är. Varför, vad är det för mening att hålla på med det här? Jag kan lika gärna tröst shoppa eller tröst äta eller tröst. Vad det nu är. Det finns ju en, en, en annan dimension i den andliga kampen också. Att, att det handlar också om för i, i församlingen i Guds rike att vi står tillsammans. Att vi täcker upp varann i bön, att vi ber för varann, att vi tillsammans också håller fältet. Att man stöttar varann, att man hjälper varann. Här kommer ett annat bibelord som jag också brukar ha med i min dagliga bön Och det är från Jesaja 54 och 17 Där det står Inget vapen som smids mot dig ska ha framgång Och varje tunga som upphäver sig mot dig ska du i domen döma skyldig Detta är Herrens tjänares arvedel Och deras rättfärdighet kommer från mig, säger Herren Inget vapen som smids mot mig ska ha någon lycka. Alltså, jag brukar tänka på mediksmut utifrån Guds beskydd. Att jag, jag, jag, sitter, jag är satt med Jesus, jag vandrar för Jesus. Och jag står upp för Jesus när, när motstå ja, de här andliga attackerna eller motgångarna kommer. Och de vapen som riktas mot mig, de ska inte ha någon framgång. Det är vad Bibeln säger, det är Herrens tjänades arvdel och vi är alla Herrens tjänare. Vi är alla rättfärdiga genom vad Jesus har gjort för oss. Och varje tunga som upphäver sig mot dig ska du i domen döma skyldig. Jag brukar tänka där att de här tankarna kommer att sådana här lögntankar. Det är ingen som tycker om dig. Eller det du har gjort är inte tillräckligt bra. Eller sådana saker. Och de tankarna kan jag liksom säga, nej, det är inte rätt. Det är vad Jesus säger om mig som är rätt och riktigt. Det är vad jag hör när jag sitter med honom i den himmelska världen. Det är vad jag hör när jag läser Bibeln. Det är vad jag hör han säga i ordet som är det som, som gäller för mig. Inte vad tankar. Tankarna säger som kommer till mig Inte frästelserna Inte de vapen som riktas mot mig Utan de ska inte lyckas De ska inte ha framgång Så det är tre positioner Sitta Det är skönt att sitta här nu i värmen Vandra Vi ska snart städa här Och vi kan städa kyrkan utifrån att vi är över Och inte under och huvud och inte svans Så vi kan göra det för Att vi vet varför vi gör det vi börjar hos Jesus. Det handlar om hans rike, det handlar om församlingen. Vi kan få vandra i goda gärningar. Det kommer något gott av det. Det är inte bara ett slit som vi ska göra för att det måste göras. och fira hemskt jobb Vi kan göra det för att ja, men vi vill att det här, de här lokalerna ska få vara till användning för människor. Att det ska få vara ett gott verk. Vi kan liksom gå in i det för att känna att vi gör det för att ha roligt. Och sen när vi går hem sen så... Så, så kommer tanken ja oh, nu har du slösat bort din dag här slösat bort den här vackra dagen på, på eh, och gno och feja i kyrkan jag borde ha varit hemma istället låt inte de tankarna sänka dig då utan det handlar om att stå uppe men jag tog ett beslut i morse, jag gick för att jag ville börja hos Jesus jag ville göra skillnad jag ville vara där och de här tankarna har ingenting med, med med vad Jesus säger om sakerna att göra Och så har man hittat Förhållningssätt Att sitta, att vandra Och att stå stå emot Så jag vill uppmana dig att Försöka ta in I ditt dagliga andaktsliv Just den här tanken att jag, sitter, jag är satt med Kristus Jesus I den himmelska världen Att Ta in, dem, ta in de tankarna och delar med de här bibelorden också. Att, ja, men, tack Gud för att hos dig är jag över och inte under. Tack för att jag får börja där. Tack för att jag får komma till dig och be om hjälp om allting jag behöver hjälp med i den dagliga vandringen. Tack för att inget vapen som smids mot mig ska ha någon framgång. Varje ord som uttalas mot mig kan jag kan jag få, få döma på det här sättet. Och så har vi en, en, en helt annan utgångspunkt. När vi börjar. När du börjar tillsammans med Jesus. Romanbrevet 10 och 10 säger att vi. Det är hjärtats tro. Och munnens bekännelse. Som leder till räddning. Tro gör vi i hjärtat. Tro på att vi är satta med Kristus i den himmelska världen. När vi tror att Jesus är Herre När vi tror att han är uppstånden från den döda. Så, så har vi tron där. Och så i vår bekännelse så får vi bekänna ut det. Om vi, om vi tror det och bekänner det och lever ut det. Så, så säger Jesus att då, ska, då, då blir vi. Paulus säger: Då, då blir vi räddade frälsningen, livet med Gud handlar just om det här med hjärtats tro att tro att Jesus är här och att han sitter på tronen och att vi är satta med honom där och sen vandringen bekännelsen både med munnen men även i, i våran handling att vi bekänner oss till vad Jesus har sagt och vem han är och då finns det oerhört mycket som, som Gud har förberett för oss att gå in i Både enskilda i våran vardag men också tillsammans som församling. Att vi kan få göra skillnad för människor. Vi kan förvandla det som är ont till någonting som är gott tillsammans med Jesus. Men på det sättet så betyder det någonting faktiskt att du och jag och vi som församling finns i den här stan. För vi kan möta livet, vi kan möta verkligheten, vi kan möta situationerna där vi går fram- utifrån Guds perspektiv vi kan föra in himlen på jorden vi kan möta utmaningar och omständigheter med Guds hjälp och så kan vi stå upp för det tillsammans och behålla fältet och se att våra liv Lule och Sverige får förvandlas sakta men säkert med Guds hjälp till något som som får vara ja, som Jesus kallar för, för Guds rike. Att Guds rike får bli etablerat och tydligt och synligt ibland oss. <coughs> Ursäkta, nu bara min röst ta slut så det är väl dags att säga, säga Amen. Här vi tackar dig för den här stunden. Vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för att vi är satta tillsammans med dig i den himmelska världen i Kristus Jesus. Tack för att det är vår position. Tack för att vi får leva utifrån det. Hjälp oss att möta vår vardag. Hjälp oss att möta våra situationer, våra tankar, våra utmaningar. Familj, arbete, skola. Allt det vi står i utifrån vetskapen om att vi, vi har ihop med dig. Vi till och med sitter med dig i den himmelska världen. Hjälp oss att vända blicken mot dig. Hjälp oss att komma ihåg. Vad du har gjort för oss Jesus Vem du är Hjälp oss att komma ihåg Att söka hjälp och kraft och styrka hos dig I Jesu namn här Amen Amen Amen, Amen.